Maketoen iraultza deitzen da doktor deseoren diska berria amazazpi garren lana da doktor deseoko plazagatzen duena eta aldi honetan Euskara hutsean diren amairu kantu bildu dituzte lan batean izan ere taldeak bere ibilbideko Euskarazko kantuak bildu ditu lan honetan bai eta kantu berri bat murgildu ere. Ba doktor deseo taldeko basu den Josi Jimenezekin mintzatu gara. E, bai Oxe, bildu ditugu a, aspalditik hasi ginen ateratzen euskarazko gabestiak, gabun ba, album bakoitzean bat beti, ezta. Eta ordoan, bueno, ose, ja, pentsatu dugu bazen garaia ja, zerbait egitea bakarrik euskaraz, bagen geneukalaia ja, repertorioa nahikoa ta, eta bueno, pues hori, bildu ditugu e, Zarrena Zarrena Trailor izenekoa 1995tekoa esango nuke nais zuriña eta handiek ona pues 13 abesti 12 abesti atera dira ja eta 13 garrena eh, da berria ezta eta da albumari izen ematen diona maketoen iraltza Zergatik maketoen iraltza? Bueno, alde batetik eh, maketoak eh, garelako sentitzen gara. Hemen maketoak erabiltzen da asko eh beste hitzen artean bere pues belarrimots edo zurbaltsa, Mantxurriano, koreano, danetariko hitzak e, asmatu ziren bereziki 160. bueno, bai, 1550 urte hoietan, ezta 70 ere, urte horietan, e, e, Espainiatik etorritako etorkin guztiei nolabait bezprezuz edo deitzen zitzaien, eta pues, guk e, arro sentitzen gara e, e, izan garelako nolabait ere, pues, Euskal, Euskal, Euskal Herri da etorri eta nolabait aldatu edo zerbait ekarri e, eta pues, bueno, nolabait bueno, tai, batzuk ere ikasi dugu Euskaraz eta orduan pues, hori da Piskat iraltza. Doktor, deseo taldearen 17. lana, maketoen irautza, bagabiga disketxearekin plaza datu. Da.